Càpsules musicals en Rafael Corbí. Avui música en català. Sant Traït. Sant Traït va ser un grup de hard rock i de heavy metal en reminiscències fantàstiques i medievals de la Jonquera, de l'Alt Empordà molt diferent dels altres grups de la seva generació, format l'any 1982. Una formació que va assolir una gran popularitat a finals dels anys 80 i durant la dècada dels 90 gràcies a cançons com El vol de l'home ocell, Somnis entre boires o El senyor de les pedres. Sur, sur, una formació magnífica que es va dissoldre el 20 de desembre de 2001 en un concert acomiadat a la sala Ras de Barcelona. Va ser l'estiu del 1979 quan es començava a embolicar la troca al despatx de casa d'en Mandado, a la Junquera, ell i en Josep Mendiacoro van començar a tocar junts. Tenien 17 anys. A casa d'en les reunions van engrandir el nombre d'assistents. La Lupe, el Papa Jules, en Xeve Rodríguez i un primer bateria d'origen francès anomenat Patrick. La Lupe havia arribat a l'Empordà amb de passar unes vacances i va decidir quedar-s'hi. I a partir d'aquests moments va créixer aquesta història. Primerament es van anomenar Los Bomberos Atómicos. Mm. Aquesta és la història d'un que volia seu ser volia saltar muntanyes i amb els arbres barallar la gent s'al·la Los bomberos atómicos ja era l'autèntic ambrió de sang traït. La Lupe cantava i guirrejava. En Quim tocava al baix, en Josep Maria l'altra guitarra. El quintet el completaven en Xavier Rodríguez a les tecles i el seu germà Víctor a la bateria un Rodríguez que, que no tenien cap mena de vincle familiar amb la bateria que va venir amb Martín Rodríguez. El seu primer concert el van fer a Campany, molt a prop de la Jonquera, en ple Al-Empordà. L'any 1988 va ser l'any oficial del debut discogràfic de Sanc Trait. Primer de tot, aquest any va deixar el grup al cantant Marc González i es va posar al seu lloc el baixista Quim Mandado. El vol de l'home ocell, els senyors de les pedres i Buscant una dona van ser les tres cançons que varen presentar amb una maqueta a pick Aquest segill discogràfic, amb en Joan Carles Doval, el seu director, va decidir publicar-lo i es van envendre prop de 10.000 còpies. Amb aquestes dades no s'ho van pensar dues vegades i van editar un nou disc. La música de Sant Traït entre nosaltres, amb bona música, bons ritmes i excepcionals àlbums que ens han anat acompanyant a través del temps. Recordem les versions del Burning Loaf d'Elvis Presley per un recopilatori tribut al rei, però també el seu setè disc, aquell anomenat Non-Tambles, el tema Ciutats, que varen participar en la celebració dels 20 anys de la companyia elèctrica d'arma, el disc del 1995, l'anomenat Eclipsi. Moltes coses que ens varen deixar i que finalment varen decidir acomidar se del món de la música el 20 de desembre de 2001, després... Alguns d'ells van continuar també en solitari les seves carreres. Amb un concert amb gent com Pep Sala, Jordi Armangol, Dranyos Laier, Carles Gizaga, Xavi Puig, Joan Cardoner, de convidats, Sant Traït va convidar-se de tothom i ho va convidar amb una música excepcional. Avui hem recordat una mica de Sant Traït.